Vidám ősz Lászában. Már több hónapja éltünk Lászában, és még mindig sok meglepetés ért bennünket. Szinte elfelejtettük, hogy vannak hétköznapok is. Most következett az ősz, amely a legszebb évszak Lászában. A virágok a kertekben teljes pompával virítottak, mi alatt a fák levelei már halványulni kezdtek. Gyümölcs volt bőségesen, Őszi barack, alma szőlő a déli tartományokból. Pompás paradicsomot és tököt árultak a piacon, és a nemesek most rendezték nagy ünnepéjeiket, mert ez az évszak minden elképzelhető bő bőválasztékot nyújt. Igazi kiránduló idő volt. A kirándulás fogalmát sajnos itt nem ismerik. Egyetlen tibetinek sem jutna eszébe ketftelésből fölmászni egy hegyre. A szerzetesek meghatározott napokon csak vallási célból látogatják a környék csúcsait, melyek átlag 5600 méter magasak. A nemesek ilyenkor többnyire velük küldik a szolgáikat, mert arról van szó, hogy az isteneket jó indulatra hangolják és füstölőket gyújtsanak a tiszteletükre. Imákat mormolnak a szélbe, új zászlókat állítanak fel, és a szentelen varjak már várják az áldozati campát. Minden felajánló örül, ha két vagy három nap múlva ismét visszatérhet a városba. Ezzel szemben Auschneiternek is nekem élvezetet jelentett a környék minden hegycsúcsát megmászni. Nem állítottak ugyan izgató technikai nehézségeket elénk, de mindegyikükről pompás panoráma nyílott. Délen a Himalája, közvetlen közelben a nyen annak a hegyláncnak az egyik 6000 méteres csúcsa, amelyen keresztül egy évvel ezelőtt Lászába leereszkedtünk. A város felől nem lehetett gletsereket látni. Az a feltevés, hogy Tibetben mindenütt jégbe és húba ütközik, az ember nem helytálló. Szívesen mentünk volna síelni is, de még ha megismételtük volna a magunk gyártotta lécekkel való kísérletet, akkor is túl nagyok voltak a távolságok, és lovakat, sátrakat, szolgákat kellett volna magunkkal vinnünk, mert nem kis felkészülésbe kerül lakatlan vidékeken sportot űzni. Így megelégedtünk a hegymászással. Felszerelésünk nem volt éppen szakszerű, mindössze egy pár katonabakancs és néhány amerikai ruhadarab, de a célnak megfeleltek. A tibetiek nem tudtak hová lenni a csodálkozástól, hogy milyen rövid idő alatt tettük meg túráinkat. És egyszer még tömmélyen tüzet is kellett bizonyítékul gyújtanunk, amit a barátaink a ház figyeltek. Máskülönben senki sem hitte volna el, hogy tényleg megmásztuk a csúcsot. Az olyan túrákat, amelyekhez a szolgáinknak két vagy három napra volt szükségük, mi egy nap alatt tettük meg. Elsőnek Vangdula barátomat sikerült egy túrára elcsábítani, mert ő nagyon kitartóan tudott gyalogolni. Később mások is velünk tartottak, és mindannyiuknak sok örömetelt elt a szép kilátásban és a csodaszép hegyi világokban. Itt is istenekről nevezték el a hegyeket. Gyakran csodálkoztam, hogy a tibetiek ennek a rengeteg hegycsúcsnak mindig új neveket adnak, és még az is előfordult, hogy ugyanannak a hegynek éjszakon más neve volt, mint a déli oldalán. Kedvenc uti célom egy kis hegyi tó volt egy napi távolságra Lászától. Először akkor kapaszkodtam fel oda, amikor az esős évszakban Lászában az Áradástól féltek. Egy ősrégi monda ugyanis azt tartotta, hogy a tó összeköttetésben áll, a székesegyház alatt húzódó föld alatti vizekkel. Ezért a kormány minden évben szerzeteseket küldött ide, akiknek imákkal és áldozatokkal kegyes hangulatba kellett hozniuk a tó szellemeit. Sok zarándok is ellátogatott ide, gyűrűket meg érméket dobtak a tóba. A partján kőből épült kunyhók álltak, és kinándulásaim alkalmával én is ezekben tanyáztam. Magát a tavat teljesen veszélytelennek láttam, még ha kiárat volna, akkor sem áthatott volna semmi tavárosnak. Csendes idilli hely volt. Vadjuhok, gazellák, mormoták és rókák jártak erre csapatos túl, minden félelem nélkül. Magasan fönt, barátkesejű körözött az égen. Ezek az állatok még nem ellenségként ismerték az embert, hiszen soha senki nem mert volna a Szentváros környékén állatra vadászni. Olyan flóra vette körül a tavat, amelynek minden botanikus örült volna. Gyönyörű sárga és kék mákvirágok nyíltak a tóparton, olyan tibeti különlegességekkel, amelyeket egyébként csak a londoni botanikus kertben lehet látni. A kirándulások azonban nem elégítettek ki. Az a gondolatom támadt, hogy teniszpályát építek. Sikerült néhány ember érdeklődését felkeltenem, így tagnévsort vezettem és előlegeket szedtem, hogy a szükséges anyagi eszközöket előteremtsem. A névsor igen tekintélyes és valóban nemzetközi volt. Indiaiak, kínaiak, szikkimiek, nepáliak jelentkeztek és természetesen sok fiatal nemes nemeslászából. Elinte haboztak, hiszen a kormány már a labdarúgást is betiltotta de eloszlatta magájaikat, mert a teniszjáték olyan sport, amely nem vonz nézőket, nem idézhet elő veszekedéseket, így minden bizonyal az egyház szemében is ártalmatlannak látszik. Ezen kívül a brit diplomáciai képviseletnek volt már teniszpályája, így ez értékes erkölcsi támogatást jelentett nekünk. Földmunkásokat vettem fel tehát, akik a folyóparton a megfelelő területet elegyengették. Nem volt könnyű a pálya burkolásához megfelelő földet találni, de egy hónap múlva mégis minden teljesen készen állt, és mi nagyon büszkék voltunk művünkre. Hálókat, ütőket és labdákat Indiából rendeltünk, és egy kis avató ünnepélyel elindítottuk a Lászai teniszklubot. A gyerekek verekedtek azért, hogy labdaszedők lehessenek nálunk. Minden esetre szörnyen ügyetlenek voltak, mert még soha életükben nem járt labda a kezükben. Vidám jeleneteknek lehettünk szemtanúi, amikor a brit diplomáciai képviselet tagjait kihívtuk egy mérkőzésre, és a nepáli misszió tarkaruhás testőreire hárult a labdaszedők feladata. Nem sokára néhányuk egészen jó játékossá vált. A legjobbnak kétségtelenül Mr. Liu bizonyult a kínai diplomáciai képviselet titkára. Utána következett Mr. Richardson, a brit külügyi misszió új vezetője. Ez a szikárs Kút úr ravaszan és szívósan vett részt a politikai munkában, és egyetlen szenvedélye a gyönyörű, virágos és zöldséges kertje volt. Ha elment hozzá, az ember azt hihette, hogy egy mesebeli kertben jár. A teniszpartik révén kellemes társasági élet alakult ki. Kölcsönösen meghívtuk egymást pályáinkra, utána egy csésze teát ittunk, és órákig a bridge-asztal mellett ültünk. Így teltek a vasárnapjaim. Az ember már előre örült annak, hogy képesen kell felöltöznie, és az volt az érzése, hogy mégsem veszette teljesen az a környezet, ahonnan származott. Vangdül barátom itt is megállt a helyét. Szenvedélyes teniszjátékosnak és teljes értékű bridge-partnernek számított. Teniszpályánknak még egy nagy előnye volt, egész évben lehetett használni. Csak a homok viharok idején kellett vigyáznunk. Dróthálók helyett ugyanis óriási függönyöket feszítettünk ki. Ha már a potala fölött lebegett a felhő, igencsak fürgének kellett lennünk, nehogy a kitörő vihar elvigye a függönyeinket. A tibetieknek is megvan összel az ősi szórakozásuk. Ilyen mindenek előtt a sárkány eregetés. Amikor elmúlnak az esőzések és a tiszta őszi levegő a szabadba csábít, a bazárok színpompás sárkányokkal telnek meg. Pontosan a nyolcadik tibeti hónap elsején kezdődik a játék, és nem csak a gyerekeknek, mint mi felénk, hanem mindenkinek. Valódi népünnepé ez, és a nemesek is lelkesen részt vesznek benne. A potaláról száll fel az első sárkány. Ez a startjel és nem sokára ezer meg ezer sárkány repül az égerlásza fölött. Gyerekek is felnőttek, órákig állnak a lapos háztetőkön, és olyan komolysággal és odaadással játszanak, amilyent nálunk legfeljebb egy bajnokságon lehetne tapasztalni. A sárkányokat erős zsinegek tartják, melyeket enyvel és porított üveggel impregnáltak. Az a cél, hogy az emberek saját zsinórjukkal az ellenfél zsinegét keresztezzék, vagy elvágják. Ha ez sikerül, nagy örömri valgás tör ki a háztetőkön. A leszálló sárkányra a gyerekek rávetik magukat, az most már az övék és újra felereszthetik. Aki a legtovább tudja sárkányát a levegőben tartani, az győzött. Ez a játék egy hónapon keresztül minden szabadidőt kitölt, és aztán éppen olyan hirtelen elmúlik, amilyen hirtelen kezdődött. Amikor egyik nap a bazárban kószáltam, és a sárkányokat nézegettem, különös dolog történt. Egy ismeretlen tibeti megszólított, és egy órát kínált megvételre. Pontosabban egy roncsot, meg teljesen dásodott és hiányzott a számlapja is. Az eladó úgy vélte, hogy az óra tönkre ment, és ő már nem tud mit kezdeni vele. Én, mint európai talán még meg tudnám javítani, bármilyen ár megfelel neki. Kezembe vettem az órát, és rögtön ráismertem. Aufschneiter karórája volt, amelyet nyugat-tibetben pénzét tett. Egyike volt az első vízhatlan Rolex óráknak, és már a Nanga Parbat expedíción is viselte. Aufschneiter nehéz szívvel vált meg tőle annak idején. Talán örömet szerzek neki vele, még ha nem is lehet megjavítani. És nem sokára születésnapja lesz. Már kevés reményel, de odattam az órát egy nagyon ügyes Mohamedán barkácsolónak. El volt ragadtatva a szerkezettől, és hamarosan működő képessé tette. nagy szemeket mereztett, amikor viszont látta, míg ma is viseli ezt az órát. Ősszel Tibet minden rétegében felébredni látszik a mozgás iránti kedv. Néha megfigyelhettem szabad idejükben a szerzetes hivatalnakokat a Cedrum kertben. Legkedvesebb szórakozásuk egy olyan játék, amely egyszerűnek látszik, de nagy ügyességet követel. Kerek köveket dobálnak egy jakszarvra, amelyet körülbelül harminc méternyire állítanak fel. Minél többször dönti le az ember, annál több pénzt nyerhet. Gyakran vettem részt ebben a játékban, de nem állíthatom, hogy sok sikerem lett volna. Az éneklő nyilat is sűrű lehetett a kertekben hallani, a nemesek szívesen töltik ezzel az időt. Ősszel tartják a nagy lóvásárokat is. Óriási karavánokkal száz számra jönnek a városban lovak az Északnyugat kínai szílingből. Élén kereskedés és alkudozás kezdődik, értenek ehhez és Lászában értenek valamit a lovakhoz is. Különösen a szép állatokért hajlandók sokat fizetni, mert a nemesek nagyra tartják istállójukat és fontos számukra, hogy minden évben új lovval lovagoljanak. Persze olyan fényűzéshez, amelyet csak a gazdagok engedhetnek meg maguknak. A nép, ha egyáltalán lovagol, tenyésztett pónikat használ. Ezzel szemben a nemeseket már a rangjuk és az állásuk is kötelezi erre a fényűzésre. Amikor kilovagolnak, szolgák kísérik őket. Egy miniszter például hat egyforma ruhába öltözött férfi, mert így kívánja az etikett. Ezért minden nemes rangjának és állásának megfelelően minimum kettő, legfeljebb húsz lovat tart az istállójában. Az ország előkelő asszonyait is gyakran láttam lovagolni. Szoknyáik elég bővek ahhoz, hogy férfi ülésben ülhessenek a nyerekben, és így kísérik férjüket. Gyakran heteken keresztül az arándok úton, vagy egy új hivatali székhelyre való utazáson. A nap ellen egy tetőszerű fejfedő védi őket, azon kívül egy sötét barna növény kivonatot kennek az arcukra, szájukat pedig sállal védik. Ha így végig lovagolnak az utcán, Határozottan egyformán festenek, és attól tartok nem egy udvariatlanságot követtem el, amikor nem ismertem meg őket mindjárt. Ilyen lóháton való hosszabb utazásoknál a gyerekek négy-öt éves korukig a szolgálókkal lovagolnak, azok ölében ülve. A nagyobbak egy jászólszerű alkalmatosságban ülnek, és a kereszt fákba kapaszkodnak. Sok gondot fordítanak a szép nyergekre és számokra. A városban a hivatalnokoknak még az ősi bölcső alakú fanyergeket kell használniuk. Hosszú utazásokon azonban ezek embernek és lónak egyaránt kényelmetlenek, ezért áttérnek a bőrnyergekre. A körmeneteknél azonban még a pompást régi, aranyal és ezüstel kivert nyergeket látni drága takarókkal. A lószer számról a tulajdonos rangját is azonnal meg lehet tudni. Ha a ló nyakán egy óriási piros bojt himbálódzik, akkor tekintélyes nemes az ura, ha két bolytot visel, akkor különösen magasrangú. Az országutak berendezései is mutatják, mennyire fontos a lovaglás. A magánházak és a hivatalos épületek előtt kőtalapzatok állnak, melyek a fel- és leszállást könnyítik meg. Ha egy nemes érkezik lóháton, a szolgái már előbb leugranak, pontosan a megfelelő helyre vezetik a lovat és segítik urukat a leszállásnál. Még egy izgalmas napot értünk át december elején. Holdfogyatkozást jeleztek, és a háztetőket már a kora esti órákban kíváncsiak szállták meg. Amikor a föld árnyéka lassan eltakarta a korongot, suttogás futott végig az egész városon. Aztán hirtelen hangos kiabálás és tapsolás kezdődött, így akarták elűzni a gonosz démont, aki a hold elé állt. Amikor a holdfogyatkozás sikeresen véget ért, elégedetten mentek haza, hogy Chang és Kocka játék mellett ünnepeljék meg a győzelmet.